Све збене. Смотрим i си моими осјељенским учитељима. Молимо од њих да осједеник a дух мир а душама нашим велику милост. Да Господ да васјељен мир а душама нашим мил ражем od Господа, прико них беруючи да нема вечу смелоst od нас. смело коja je да Божий, нема коje су своje живота, прии Господу на да свободном Tako da tu prozbu vidimo da uzrok nemira jeste nedostatak istine. Zašto to vidimo? Zato što se molimo onima kojima je istina bila važnija od života. Istina bila važnija od mira bez istine. Zato se se pravom molimo upravo njima da oni izmove od gospoda mir za svijet, za vaseljenu. Znajući Da oni neće tražiti bilo kakav mir, nego mir koji počiva na istini i koji zrači istinu. A istina koju su oni propovjedali i svojim srcima pokusili jeste istiniti Bog, jeste biće trojičnog Boga. I sva Trojica, i Vasilije, i Grigorije, i Jovan, učili su narod da vjeruju u istinu tog Boga. Onako kako se Bog otkrio, kako nam je Duhom Svetim predan kroz Crku Božiju. I znali i nisu se dali zbuniti znali su da je mir moguć samo tamo gdje je istiniti Bog prisutan. i je se u Boga djevoje na pravoslavan način bez ikakvih jeretičkih umovanja. Ako bi se prokrava i najmanja laž, ona bi sa sobom i za sobom dovukva mnogo nemira mnogo nemira i mnogo razdora i u ličnosti onoga koga je ranila a kroz jednog kroz, dvojicu, kroz unosi razdor i učitave čitave zajednice od porodičnih pa i svih drugih zajednice Zato su znali da je uslog mira istina. Ono o čemu mi danas najmanje vodimo računa, njima je bilo na prvom mjestu. I zaista kad pogledamo danas, stanje u društvu i stanje u našim srcima... Prvo što možemo da primijetimo svi zajedno bez nekog dubljeg poniranja, bez nekog većeg i dužeg posmatranja, prvo tako dakle što nam se nameće, jeste nemir. I to veliki nemir. A uzrok tog nemira je nedostatak istine. I zaista, kad pogledamo, vidimo da se istina danas... Ignoriše kao možda nikad do sad. Ranije su ljudi tražili istinu. Istina nikad je nisu nalazili izvan crkve, niti se ona izvan crkve može naći. Ali su ipak tražili da u nešto vjeruju. To su bili idovi, ali i ljudi vjerovali da su to bogovi, pa im prinosili poštovanje. A danas se sve ignoriše i sama potreba za istinom se svele na mnogo mali broj pogočežnjivih ljubivih, duša i umova. Po istini se više uopšte i ne razmišlja. Kao da je postala nepotrebna. Kao da je više i nevažno da je nešto istinito ili ne. Važno je da je ukusno da zadovoljava brzo i bez napora. Da li je, istinito, je li ne? To više i nije važno. Ali vidimo da nemir ne izostaje. Nemir kao vjerna sijen kao važno. Tako da, moreći se svetim ocima, svetim jeracima, da vas vaseljenim Gospod daruje mir njihovim molitvama, mi zapravo, braći i sestre, treba da znamo da kroz tu molitvu mi tražimo utvrđenje i zacarenje istine. Istinitog vjerovanja, istinitog ispobjedanja Bogu. Onako kako ga je crkva, onim prvim učenicima pa i svetim jeracima a oni svima nam jer ih držimo za učitelje vaseljene zašto učitelji vaseljene? zato što su na jedan moćan način vrlo moćan i vrlo jasni, snažan nepokoverljiv način i izložili istine naše svete vjere, ograđujući umove svih vjerujućih i čuvajućih u blagoslovenom i svijetlom polju Crkve Božije, ne dozvoljavajući ni nama da izađemo umom izvan njihovog rasuđivanja, a druge strane, nedozvoljavajući gramljivim vucima, odnosno, jeretičkim umovima, da uskoče u to crkve Božije i da naprave masakr, da naprave pokoj, uvijajući vaš u umove vjerujući. I tražili smo pored mira, kaželi smo i veliku milost da nam Gospod da. A velika milost, braćo i sestre, slijedi ako smo utvrđeni na na vjere, na istinitim dogmatima, eto i milost nekasnije i to, velika milost. Jer ako se budemo državi istinite vjere, koje budemo ispovjedali i ustima, i umom, i srcem, to jest čitavim svojim bićem, i živjeli po njoj, onda i milost da bude ne mala, nego velika milost. A ta milost se projavljuje kroz zajedničarenje sa istinitim Bogom. Jer nema veće milosti od zajedničarenje sa samim gospodom. A uslov za zajednicu, odnosno za primanje milosti je, kako već rekao smo, istina. Zato i crkva Boža toliko insistira uopšte ne govoreći da li ona ima da da. Ona ima da da i te kako ima da, da i to ima da da veliku milost velike i svršene darove ali insistira prije nego što nam da daru ruke da budemo u istini traži od nas da vjerujemo isprano da vjerujemo čisto da vjerujemo tačno i da budemo u saglasnosti sa umom crkve sa samim gospodom I sa onim učiteljima koji su bili bliski Bogu, Duhom Svetim i koji su imali poseban blagoslov da narod poučava i svi nam vjeru. Što nije svima danom, niti je potrebno da svi poučavaju. Tako da imamo i veliki blagoslov što se nalazimo u crkvi pravoslavnoj i što se sveti oci mole za nas. Jer oni ću se i zaživote i tekako starali o stanju u crkvi, ne samo u njihovim bogom davovanim nego ću se starali za u noću crkve vaseljenske. A poslije smrti, kad imaju još veću usmjelost pred gospodom, a samim tim i silu djelovanja, oni se staraju i o nama, saromenim hrišćanima, mi vrlo, vrlo, braći, zna se vode računa o stanju crve. Nemojmo misliti da sveti oci, jer arci sveti ne znaju za ovo naše poravljenje, ovo naše hoćenje putem Božim. Ako mi zaista idemo tim putem. Nemojmo misliti da sveti Vasil je veliki Gregori i ono nikad nisu ni čuli za ove naše podvige, ove naše trudove. Nemojmo, broći, sasvim misliti da oni ne vide i ovo naše malo bdenije. Vide i tekako vide i vrlo hudno posmatre i kad bdimo i kad ogenčarimo. I kad se trudimo i kad omogitavimo sve oni braći sve se vide raduju se našem trudu i strepe nad našom uvjenušću znajući da trudom i podvigom možemo stvariti cilj duhovnog života odnosno da steknemo duha svetoga a duhom svetim i odsuda se vratimo a druge strane znaju da ako omoritarimo da može onaj virus drevni, virus drevne zmije da ojača nama i da nas strovali u adski bezda. Tako da znamo da nismo sami, da sveti oci, svi sveti oci, a među njima posebno sveti veliki jerarci, veliki učitelji brinu i o nama koji se danas Nalazimo učionica u svetim crkvama, svetim parohijama, svetim manastirima, svojevrsnim učionicama u velikoj školi spasenja i da nas kao dekadi osmatraju i vrlo radu poučavaju, ako mi to želimo, kroz svoje čudesne besede, čudesne spise, I prije svega kroz čin božanstvene liturgije koju služimo svakog dana. Tako, brati sestre, da budemo bodri, da budemo hrabrni time što takve učitelje imamo, što se takvi svetitelji moge za nas što se moge pred predstavom Božim za naše spasenje, što se zauzimaju za nas i što nam pomažu da se kao bludi sinovi kroz crpu Božiju vratimo pocu nebeskom i da zajedno sa njima, njima pohrable i njima podpomognuti krećemo ovim uskim, ali spasnostnim putem I daj Bože njihovim molitvama da uđemo i u nebeske dvore, u nebeski črtog, cara nebeskog. I da tamo svi zajedno i sa svetim jerarsima i sa svetim učenicima, sa svetom i presvetom, vladičicom, bogorodicom i svetim angelima, večno slavimo i večno veličujemo, амин Боже, дај.